la microfon este preotul Valeriu aducând în următoarele 30 de minute programul numărul 167 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În dorința de a oferi ascultătorilor o gamă cât mai variată de cunoștințe din scriptură, am adunat pentru dumneavoastră, stimați ascultători, o serie de date informative care, deși destul de sumare, vă vor lăsa totuși să aflați ceva informații biografice, geografice și istorice, în plus despre apostolii Domnului Iisus. În scopul acesta, în viitoarele programe, în loc de povestirile obișnuite, am ales ca în cadrul fiecărui program să vorbim despre câte unul din ucenicii Domnului, punând alături de mărturiile scripturii și câteva date culese din istoria seculară. Astfel, înainte de deschiderea lecțiunii noastre anunțate mai sus, haideți să aflăm câte ceva despre ucenicul Domnului numit Iacov. Iacov, fiul lui Zebedei, un pescar din Galileea, și fratele mai mare al apostolului Ioan. Într-o zi, fiind cu tatăl său la pescuit, el și fratele său au fost chemați de Isus să devină ucenici ai săi. Ei au ascultat bucuros chemarea și, părăsind pe tatăl lor, l-au urmat pe Domnul. Isus i-a numit pe acești frați Boanerghez, adică Fiii Tunetului, din cauza minților agere și a temperamentului lor navalnic. Dintre apostoli, Iacov a fost primul care a înfruntat moartea de martiri. Irod, după ce a fost făcut guvernator al iudeiei de către împăratul roman Caligula, prin anul 44 după Hristos, a pornit o persecuție împotriva creștinilor și a ales în special pe Iacov ca obiect al răzbunării sale. Când apostolul a fost dus să moară, un om care a depus mărturie mincinoasă împotriva lui, a mers alături de el până la locul execuției. El, fără îndoială, se aștepta să-l vadă pe Iacov Palici și înspăimântat, dar în loc de aceasta, el l-a văzut senin și vesel ca un biruitor care a câștigat o mare bătălie. Martorul mincinos s-a uimit într-atât de mult de aceasta, încât, privind la el, și-a dat seama că mântuitorul în care crede prizonierul trebuie să fie un Dumnezeu adevărat, căci altfel nu ar putea dărui atâta bucurie și curajul unui om ce merge la execuție. De aceea el însuși a devenit un convertit la creștinism și a fost condamnat să moară împreună cu Iacov, apostolul. Prin urmare, amândoi au fost decapitați în aceea zi și de aceea sabie. Cam tot în aceeași perioadă, Timon și Parmena, alți doi din acești șapte diaconi, au suferit moartea de martiri. Primul la Corint, iar al doilea la Filipi în Macedonia. Iată, iubiți ascultători, cu ce preț a ajuns Evanghelia până la noi din zilele de astăzi. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să lăsăm ca Evanghelia aceasta atât de prețioasă să găsească în inimile noastre loc prielnic de încolțire și să răsară din această Evanghelie semănată în inimile noastre o ființă nouă a Domnului Iisus Hristos, care se va arăta în afară prin conduita noastră zilnică. Ajută-ne că, ascultând la acest program, să lăsăm să ni se descopere mai mult frumusețea Domnului Hristos pentru slava ta. Amin. Salmii lui ispita lumii, i zis frumos, mai cânti de-ai vrea. Al lumii aur, toți aș ta, doar mie dacă mi-ai cânta. Doar mie dacă mi-ai cântat, El nici nu s-a uitat spre mi A lumii au toți așa, Doar mie dacă mi-ai cântat, El nici nu s-a uitat spre ea. Ibiți ascultători, ne aflăm în capitolul 19 din Evanghelia după Matei, în versetul 21, unde asistăm la discuția dintre tânărul bogat și Domnul Isus, din care înțelegem că tânărul bogat ar fi dorit să intre în împărăția lui Dumnezeu cu toate bogățiile lui. Domnul Isus, însă, îi spune: Citim versetul: Du-te de ce ai de la săraci și vei avea o comoare în cer, apoi. Vino și urmează-mă. De ce era nevoie să vândă tot ce avea, și apoi prețul averii să fie împărțit la săraci? Este o întrebare. Nu putea oare să împartă averea fără să fie vândută? Domnul Isus, care cunoaște inima omenească până în străfundurile ei, știe că ar putea împiedica prin viclenia ei lucrarea mântuirii dacă nu ar fi dezlegată desăvârșit de legăturile materiei. Dacă averea ar fi fost împărțită direct la săraci, nu ar fi fost o lepădare de 100 la sută. De câte ori ar fi trecut pe la poarta casei dăruită vreunuia din săraci? Ar fi intrat în lăuntru și ar fi așteptat să fie servit, sau chiar dacă nu ar fi așteptat lucrul acesta, tot ar fi avut simțământul de superioritate și ar fi așteptat plecăciunile și mulțumirile celui ajutat. Inimii omenești îi place tare mult să fie măgulită și lăudată. Un anumit fel de simțăminte ai atunci când treci pe lângă ogorul sau casa vândută și cu totul alt fel de simțăminte încerci când treci pe lângă ogorul sau casa dăruită. Și bunurile duhovnicești trebuie să fie transformate în valori în bani. Să nu le împărțim la săraci în starea naturală. În Vechiul Testament era rânduiala ca tot ce dăruia Israelitul să fie socotit după ciclul, după moneda Sfântului Locaș. Darurile noastre duhovnicești sau intelectuale, înțelepciunea și talentele naturale, trebuie să fie transformate de Duhul Sfânt în banii adevărului unic și apoi acești bani să fie împărțiți la săraci. Săracii de mântuire au nevoie nu de înțelepciunea noastră naturală, ci de mântuire, de viață, de înțelepciunea de sus. Cu înțelepciunea noastră naturală vândută Duhului Sfânt, putem primi banii tainelor lui Dumnezeu, banii vieții celei noi și acești bani să îi împărțim apoi zilnic. Cine și-a vândut averea lui naturală, adică cine s-a predat Domnului și nu-și împarte banii primiți ca preț pentru ea, acela nu este un slujitor adevărat al cauzei cerești. Comorile veșnice ale cerului le putem cumpăra cu comorile vremelnice pe care le avem. Fiecare om are mai multe sau mai puțin comori vremelnice trecătoare. Niciunul nu este atât de sărac încât să nu poată cumpăra comorile veșnice cu ceea ce are el vremelnic. Tot ce avem. Fie bunuri spirituale, fie bunuri materiale, trebuie vândute, trebuie predate Domnului și prețul primit să-l împărțim săracilor și în felul acesta vom putea aduna comori în cer. Fără o predare a inimii în mâna Domnului, ori câte daruri am împărțit săracilor, tot nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu puțin sunt aceia care gândesc că a fi bun la Dumnezeu înseamnă a face pomeni. Aceștia s -o că pentru câțiva gologani își pot cumpăra veșnicia fericită, fără să-și fi predeat, însă inima în mâna Domnului. Domnul Iisus spune aici, după ce vinți toți și dai la săraci, apoi, deci după aceea, vino și urmează -mă. adică împreună cu binefacerile, Trebuie să-L urmeze pe Domnul Isus, trăind viața Lui prin puterea Duhului Sfânt și făcând faptele Lui, așa cum scrie la filipeni, fapte pregătite de El, să umblăm în ele mai înainte de întemeierea lumii. În versetul 22, versetul următor de la Evanghelia de la Matei, capitolul 19, aflăm reacția răspunsului acestuia în inima tânărului bogat. Să ascultăm versetul. Când a auzit tinerul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Dragul meu ascultător, ce se întâmplă cu tine când auzi glasul adevărului? Un vestitor al Evangheliei istorisea următoarele. Aveam o adunare de rugăciune bine vizitată. La ea lua parte și un bătrân care se arăta foarte înflăcărat. Din când în când, el se ridica în sus în adunare și-și arăta înflăcărarea prin strigăte de bucurie. Aceste strigăte însă tulburau adunarea și răpeau seriozitatea. Când am văzut așa, am rugat pe un frate să-l facă pe bătrân să tacă. Fratele s-a dus lângă el și i-a șoptit ceva la ureche. Din clipa aceea, bătrânul n-a mai scos o vorbă. Mirat de această schimbare a bătrânului, am întrebat pe acel frate. Ascultă, dragă, ce cuvânt ești șoptit bătrânului că a ajuns atât de tăcut? Zâmbind trist, fratele a răspuns. L-am rugat să-mi dea o sută de lei pentru lucrarea de răspândire a Evangheliei între păgâni și aia a fost de ajuns. Vedeți, iubiților, orice avuție care se așează între suflet și Domnul Hristos este aducătoare de moarte. Razele binecuvântate ale soarelui vieții nu mai pot lumina și încălzi sufletul. Bogăția este un fel de paravan care izolează pe Domnul Hristos de suflet și pe suflet de Domnul Hristos. Inima tânărului bogat din versetul citit era adânc înfiptă în avuții și de aceea a plecat foarte întristat din fața Domnului Isus. Ar fi fost prea dureroasă smulgerea rădăcinilor inimii din ogorul avuțiilor. De fapt, orice smulgere este dureroasă, însă este o durere care duce spre viață și apoi este o durere care duce spre moarte. Tânărul a ales durerea care duce spre moarte deoarece s-a smuls de la sânul Creatorului, înrădăcinându-se tot mai mult în bogății care sunt Mamona. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Este clar. Bogăția, ca și Dumnezeu, cere închinare și slujbă. Tânărul ar fi vrut să împace și una și cealaltă, dar aceasta este absolut cu neputință. Cine vrea să amestece cerul cu pământul, are numai pământ. Cine vrea să fie lipit și de veșnicie, dar și de viața prezentă, este lipit numai de viața prezentă. Binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă numai peste o inimă întreagă. Inima împărțită însă este cea mai nenorocită. După cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, el zice așa, Cauza tuturor relelor prezente este alipirea de lucrurile prezente. Spune și fericitul Augustin, creștinii bogați, dacă ei sunt creștini adevărați, sunt cu desăvârșire săraci, pentru că în comparație cu bunătățile cerești, socotesc tot aurul lor drept praf și cenușă și lucrurile de care ei nu se veselesc nu alcătuiesc bogăția lor. Am citit în verset că tânărul acesta bogat s-a întristat. Putem să ne cunoaștem bine inima, înțelegem de aici, cât este delegată de Domnul Hristos sau de avuții de mamona, după felul cum se bucure de unul și se întristează de celălalt. Te bucuri de Domnul Iisus Hristos din toată inima numai atunci când între tine și El nu mai există niciun paravan despărțitor. Și chiar dacă ești bogat în cele materiale și în bunuri intelectuale, toate le-ai predat Domnului în clipa când te-ai hotărât pentru El. Ceea ce îți poruncește El să faci cu ele, tu împlinești numai decât, fiindcă nu mai e stăpânit de ele. Bucuria ta este numai împlinirea voii Domnului Hristos, de aceea nici nu-ți pasă ce se întâmplă cu celelalte. După ce tânărul acesta a plecat întristat de la fața Domnului, Domnul Iisus se adresează ucenicilor. Citim astfel versetul 23 de la Matei 19, care spune următoarele. Iisus a zis ucenicilor săi, Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. După cum este cu neputință ca cineva să se nască încărcat de aur, pietre scumpe sau alte bogății, tot așa este cu neputință să se nască cineva din nou, înveșmântat în porfiră și margaritare. Nașterea din nou din Dumnezeu este poarta împărăției lui Dumnezeu. Și după cum pe poarta vieții fizice omul intră în lume gol, tot gol se intră și pe poarta vieții noi, pe poarta vieții din Dumnezeu. Numai sufletul care este golit de toate ale lumii poate fi umplut apoi cu bogățiile împărăției lui Dumnezeu cu băgățiile împăratului Harului Ceresc. Cum să mai poată primi înțelepciunea de sus, acela care este plin cu înțelepciunea de jos? Cum să mai poată primi neprăhănirea lui Dumnezeu, acela care este plin de neprăhănirea lui proprie? Cum să mai poată primi lucrurile Duhului, acela care este plin de lucrurile firii pământești? Iată de ce este greu să intre un bogat în împărăția cerurilor. Cu nimic de pe pământ, cu nimic din ceea ce este fire veche, nu se poate intra în împărăția Sfințeniei Cerești. Nimic întinat nu va intra în cetatea aceea, scrie la Apocalipsa 21 cu 27. Prima condiție... Pentru cei care vor să moștenească împărăția Harului Lui Dumnezeu, este să se lepede de tot ce au și chiar de ei înșiși. Ce greu este să te lepezi de ceea ce consideri tu că ar fi bun. Mai ușor se leapă de omul de păcat decât de propria lui neprihănire. Mai ușor se lasă omul de o învățătură lumească decât de o învățătură unde este amestecat adevărul Bibliei cu lucruri din rândul el omenești. În împărăția adevărului intră numai acela care s-a dezbrăcat desăvârșit de tot ceea ce a crezut el mai înainte că este adevăr, până în clipa întâlnirii cu Domnul Hristos. După cum spune chiar Sfântul Ion Gura de Aur, cel ce voiește a fi bogat să se facă sărac ca să devină bogat. Sărăcindu-te de toate, abia atunci vei ajunge bogat dezlipindu te de viața vremelnică, te poți alipi de cea veșnică. Aceasta este o lege pe care nu o poate schimba nimeni. Cei bogați în duhul lor nu pot intra pe porțile strâmte ale împărăției lui Dumnezeu. Fericirea aceasta este numai pentru cei săraci în duhul. Așa după cum Domnul Isus s-a făcut sărac pentru noi ca să ne poată mântui, tot așa să ne facem și noi sărați pentru El, ca să putem fi împreună în împărăția pe care ne-a pregătit-o El, Domnul și Mântuitorul nostru. În versetul 24 suntem acum din Evanghelia după Matei, capitolul 19, unde Domnul Isus continuă să explice ucenicilor motivul pentru care un sărac nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și spune el așa. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția Lui Dumnezeu. Un învățat credincios, numele lui era Bengel, a întâlnit odată într-o societate pe o doamnă distinsă care avea obiceiul să pună oamenilor credincioși întrebări fără rost. La urmă s-a întreptat cu întrebarea și către Bengel și i-a zis... Fără îndoială, domnule dumneavoastră, știți cum este dincolo și îmi veți spune și mie, dacă în cer sunt și locuri deosebite pentru persoanele mai cu stare, așa mai cu vază. Benghel s-a uitat atunci cu milă la acea doamnă care l-a întrebat și a răspuns încet. Da, sunt sus în cer și locuri deosebite, dar cu părere de rău trebuie să vă spun că cele mai multe din acele locuri sunt foarte, foarte prăfuite. Dacă doriți să aflați lucruri mai amănunțite, citiți, vă rog, la Matei, capitolul 19, versetele 23-24 și 1 Corinteni 1, 26-29. Uluită și revoltată, Doamna a întors îndată spatele credinciosului Benghel. Multe interpretări, vedeți dumneavoastră, s-au dat acestui loc din Evanghelie și toate țintesc într-un singur punct, și anume imposibilitatea intrării în împărăția vieții și adevărului, a celor care au poveri pe umerii conștiinței lor. Trecerea cămilei prin urecheacului este un proverb talmudic pe care îl folosește Domnul Isus ca să arate această imposibilitate. Proverbul acesta l aveau și alte popoare, ca de exemplu indienii zic elefantul care trece printr-o mică ușă sau prin ochiul Andrelei. Și tălmăcirea cu funia în loc de cămilă prin urechea acului, tot acest adevăr vrea să-l înfățișeze la fel și presupunerea că urechea acului era numele unei porți din Ierusalim pe unde nu puteau trece cămirele încărcate cu poveri. Conștiințele încărcate, inimile robite de patimă, fie că este vorba de patima bogăției, fie că este vorba de altă patimă, nu pot intra pe ușa strâmtă a neprihănirii, a sfințeniei și a mântuirii. Numai cei care se dezbracă de orice poveri, se pot bucura de harul Sfințeniei care împodobește casa lui Dumnezeu. Cineva poate fi bogat în cele materiale, dar liber de patima bogăției. Un asemenea bogat nu este bogat, pe când un altul care poate fi sărac în cele materiale, dar stăpânit de patima de a se bogăți, acesta este bogat. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în felul următor, Hristos prin aceste cuvinte nu mustră bogăția, ci pe cei care au patimă bogăției. Experiența arată că mulți bogați sunt mai creștini decât săracii. Chestiunea, prin urmare, nu este bogăția, ci relațiile, legăturile oamenilor bogați față de Domnul Hristos și față de Evanghelie. Adevărul acesta este limpezit când ne gândim și la bogatul Avram, care totuși se afla în Împărăția lui Dumnezeu, cum este scris în cuvânt. Totul atârnă de inimă. Dacă inima nu este robită de nimic, decât de dragostea lui Dumnezeu, atunci totul este în desăvârșită armonie cu adevărul. O astfel de inimă, chiar dacă are bogății, este ca și când nu le-ar avea. Oricând poate să se despartă de ele, fără nicio durere, fără nicio greutate. Să nu purtăm pe umerii inimii noastre nimic, afară de povara iubirii față de Domnul și față de oameni, și atunci, în mod sigur, vom avea parte de împărăția lui Dumnezeu chiar de aici, de pe pământ. După ce Domnul Iisus a dat explicațiile acestea, ucenicii și-au arătat nedumerirea. Citim lucrul acesta în versetul 25 de la Matei. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis Cine poate atunci să mai fie mântuit? Omul Atâta vede și aude cât înțelege. Tot ceea ce trece de puterea lui de înțelegere, i se pare cu neputință. La prima vedere, se pare că cele spuse de Domnul Isus nu sunt în putință să fie trăite de omul pământesc. Am devenit așa de obișnuiți cu modul nostru de viață, încât modul de viață arătat de Domnul, care este adevăratul mod de viață, ni se pare străin și cu neputință de trăit. Este așa ca și când ai sta mai multă vreme cu plicioarele încrucișate sub corp. Când te scoli, umbli foarte greu. Tot așa se întâmplă ori de câte ori stai într-o poziție neobișnuită. Dar asta este numai pentru câteva clipe și apoi îți revii. În mod duhovnicesc, oare nu este tot așa? Noi am trăit timp îndelungat după legile păcatului, încât acum ni se pare străină și cu neputință de împlinit care a Evangheliei adevărată cale și legea vieții, așa cum ne-a lăsat-o făcătorul nostru. Noi ni se pare naturală răzbunarea și anormală iertarea și iubirea vrăjmașului. Ni se pare că este normal să fii un egoist și ni se pare că este peste putință de eh, posibilitatea de a urma lepădat de tine. Ni se pare normală calea lumii păcătoase și străină calea dreptății și sfințeniei din împărțirea lui Dumnezeu. Cine poate fi mântuit au întrebat ucenicii, oricine, am putea răspunde noi, orice om care voiește poate fi mântuit, pentru că mântuirea este lucrarea Harului Lui Dumnezeu, dar el nu trece peste voința noastră. Mântuirea smulge pe om din vechiul mod de viață și îl pune în modul de viață al cerului. Cine nu vrea însă, rămâne mai departe robul diavolului și al păcatului, cum spune Sfântul Vasile cel Mare într-o scriere a lui, cei ce se suntesc, nu se osândesc pentru păcate, ci pentru că nu primesc și nu folosesc sângele Domnului Isus, care s-a vărsat pentru iertarea păcatelor noastre. Iar Clement Alexandrei nu mai de mai desăvârșit problema când spune Omul poate să se mântuiască dacă voiește. Sfântul Ioan Gură de Aur spune Dacă sângele mielului păstra pe Izraeli în mijlocul Egiptului, apoi cu atât mai mult ne va mântui pe noi, nu stâlpiușilor, ci chiar sufletele noastre, ungându le cu sângele lui Hristos. Căci și acum, pustiitorul ne înconjoară din toate părțile, în noaptea adâncă vieții, însă noi ne înarmăm cu această jertfă. Oricine se predă lui Dumnezeu prin credință, primește mântuirea, căci El este mântuirea credincioșilor. Să ne punem mereu întrebarea: cine poate fi mântuit? și vom ajunge să înțelegem bine răspunsul. Numai prin întrebări sincere și prin cercetări adânci și stăruitoare se ajunge la adevăr. Ne aflăm încă în lumea tridimensională fiind supuși în consecință anumitor limite și, de data aceasta, respectiv limita de timp, care ne aduce la încheierea programului 167 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mesajul propriu zis al lecțiunii se încheie la punctul acesta, rămânând ca porțiunea de timp care o mai avem disponibilă să o folosim din citire unei poezii, sau poate chiar două. Prima poezie poartă titlul Suflete fără credință Suflete fără credință, roabe Duhului Ateu, Cine o să vă mântuiască dacă n-aveți Dumnezeu? Când priviți spre munți ori ape, ori spre cer un curcubeu, Cui vă revărsați uimirea dacă n-aveți Dumnezeu? Când o să strigați din chinuri, disperați gemând mereu, Cine oare o să vă audă dacă n-aveți Dumnezeu? Când cărarea vă va trece prin abisul morții greu, Cine o să vă dea lumină dacă n-aveți Dumnezeu? Când pândiva neagră spaima să vă înghită ca un leu, Unde o să căutați scăparea dacă n-aveți Dumnezeu? Când vă va cuprinde focul iadului etern și greu, Ce veți face? Ce veți face? Dacă n-aveți Dumnezeu. Să-l ascultăm acum pe Cel care l-a găsit pe Dumnezeu și ce a aflat în el. O Dumnezeu slăvit, privesc la tot ce mă înconjoară și când văd tot ce întocmit, în fața ta un duh smerit de rugăciune mă înfășoară. Uimit. Privesc și un răsărit și un pururi nou apus de soare, frumosul tot mai felurit îmi umpe sufletul uimit, îngenunchindu-l spre închinare. Cu sufletul adânc plecat tecând și înalți în mii de fețe cât de frumos și minunat ești tu cel care ai semănat pe lumea atâta frumusețe. Amin. Doamne! Descoperă te scopereți tuturor acelora care nu te-au cunoscut încă, amin. Caffe Mia din San